نور ماندی په لا الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَعْدِ إِلَّاهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ يُزْلِلُ فَلَا عَدِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا اللَّهُ وَحَدًا وَهْدًا لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيْدَنَا وَمَعُلَانَا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 بسم الله الرحمن الرحيم لقد منن الله على المؤمنين لقد منن الله على المؤمنين اذ باث في رسولا من ان حسين يتلو عليهم اياتي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي جَلَالٍ مُّبِينٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمُهُ زما عزت مندو علماي کرامو طلبائي کرامو زما مشرانو کشرانو عزت مندو پدېځي کې ګلاباد کې دي کې زمن دل پدېځي کې د الله د کتاب د اختتام او د الله دی کتاب دز دکولو په پروګرام کې دا جمع جوړا شه زمنګا سمال ګورو سمال سمانو د الله کتاب ختم کړو راولنا تر اخرې پورې دایو مبارک مجلسو او داغ اختتام د قرانه کریم په سلسله کې منګ را جمع یو پدایځه کې ماچکم آیات مبارکه اولستو د سورته ال عمران د سورل لسیپاره نو او یو حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم د احادیث شنو په دې آیتی مبارکه کې الله من ط پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم او نقش بیان کړل او د پیغمبر راتل دی امت دو قران دعوت الرسول دی تا دا دین وی انسانو په دی umat او په مؤمنانو باندې الله پارځے کی قسم نه کړي چې کله خبر ډیر تاكيد دی دی مقصودی وی پارځے کی بیان د تا او کشميه مالا फायदा کوي دل تکي الله وي زما د قسم وي ما دې رسال کړي او خلکو او مېنانو پتا سو مډې لوي لکن دي لكنه حوا احسان وجه منت ذکر کړي دا چي احسان مي پس کړيو چمارو له ميدر دړو کارو بارو له تجارتو نه نہ ناو احسان دور نو کوم انسان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درادلو او د برنه کتاب داتلو احسانو دا داسه احسانو چې د احسان والی د انسان دنیا اواخر دوار خوسته کېدل آغه زندگی چې انسان د جالب زندگی وا د انسان د توبای زندگی وا د انسان د گمراه کی رو زندگی وا داغه نته بچکی دو لا صرف افضاله کتاب بس دا کتاب رادلل دا الله کتاب زدکول او دا الله کتاب عمل کول دا دا بچکی دو دا جہنم نه یو ذریعا و بس نو دا احسان اونو اللہ حضر کوئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ وَعَلَى آل قسم قَسَمْدِ احسان کرے الله په مومنانو باندے لَا ام پا قَدَو قَد پا مازی داخلے علماء طلباء پی پوئیگی لَقَدْ الله اللَّهُ وَعَلَى زما د قسم الله ایمایری رسال کلیف مومنان باندې ایسان فسو ازبا سفیهم رسولا من انفسهم کلا چراوله غالا په دېګه او پیغمبر الله پکې پیغمبر ولګه من انفسهم د نفس نودالینا د جن صدا غینا ولیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په دغه په زبان نه وینو بیا مې سن نو لکه اوس مونږ ټول پښتانه او مونږ تیا پنجابې شروع کې خستا عالم به خستا انسان به خدایغه په زبان مونږ نه کوي لګیارې غریبې اغاز مونږ په زبان نه او مونږ داغه په زبان نه کوي کوبراته وینو م تا سر حضور حضور د انسان نه الله ای انسان داده چې ما هغه خلق ته د غي پزبان پیغمبر او صورت ابراهيم کیم راځي ما پیغمبر چي له غلي الا بلسان قومه زبان د خل قوم باندې باج خلکه له کړه استادم انګریزي په کډه را ورا دا رسته چرته تا انگریزی چه تا تا انگریزی ویلا تو پختونی په پختون کې چه خبرې صفا صفا کی نو دا خلی زمان دا پارایا پلانے دا سو فارسی پا گی ویلا فارسی باننا سور دا نا اللہو احسان می دادے چې کمو خلکو کې کم زبانو پا غزبان ما آغی تا پیغمبر اللہ دے پیغمبر خورا کو دا پیغمبر کار سو دا پیغمبر ڈیوٹی سوا قرآن کریم سلو ڈیوٹی آنے منگتا دا پیغمبر بیان کلی یو ڈیوٹی دا دا علیم آیا آتی چلو لی بدا پیغمبر په خل کو آیا تو نہ دالا آیا تو نہ کتاب بلو لی دا چا زمال آس کرے ا کتاب چې د معصومان ولستر دا قران بللو دا بس دکې یو ډیوټي د پیغمبر دادا یتلو علیهم من علیهم آیاته یو دمه ډیوټي دادا و یو زکیهم پاکه بابا پیغمبر دې خلک لرا د غلطو اخلاقنا د شرکیاتنا تفسیری ماوردي معنا کړې د هرو هم نه ش کې او تفسیری نووی مانا کړې ده یځ کې همپ کوې بعد د د غلط منو خسلل اخله دغلطتو اخلا خوونه دنا کاره سفتتونو نوې پا کوې کار د پې چا خلکو کې کم ګندونوي کم غندا قاېږي کم غندا اعمال وي اغه نه باغه صفه کوي دوا دریم ډیوټي دادو ول علي موحول کتابا حيبذا پیغمبر خلکو ته معانی د قران معانی د قران بہته تفسير بہته په لفظ لفظ په معنا به پوښي کوي اصل اور مډیوټي ول اور سر با احادیثم خی احادیث بمزده کئی دیکھ قرآن و سنت دوالا جولدی زکا جولدی چه داد کامیابی سیز دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم زکا ویلی دی ترکت فیکم امرین تاسو که ما دسی زون تاسو تپری خودا دارا کو توفیقکم امرن لنتزلوا ما تمسکتم بهما چر خطا بنشی اے خلق چر گمراہ بنشی تا سوچ سو پورتا سو په د دو شزونه منګول لګول لدا ا دو شزونه کم دی رات بیان کا یو نو پیغمبر داغه بیان کړي کتاب الله یو الله کتاب و سنت رسوله یبل سبع سنت دا دوانه سيزونه پیغمبر پاک وځو د دنیا نن الله نماز زم ما خدا ستا ما پر خدا چې سو تاسو په دغو سيزونو ماغول کله کې نو تاسو بچره خطا او گمراه شې خطا کېدو کتاب ول حکمت زکا ول او چرې نه بدبخت کیږي چرې نه گمراه کیږي چا چ دي کتاب باندې منګولونو ګولا توه حا کي راځنو فمانت تبع فلا يذل ولا يشكا دیس زونو څو پس نقصان نه دي فمانت تبع هدايا فلا فلایا زللو واللااشقا چا چې زما کتاب تا بداری اوکل الله یا سات ددي کتاب تا بداری په کار دا کتاب د کول په دی دا کتاب خلکو تارسول په کار دی الله و چا چې زما کتاب تا بداری اوکلاه یا سااتې د دو ز نه به بچ کوم فلا یا زلو واللا دو شقا۔ عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی آیات لاندې ډیره خطر جمع کړې ده او فلا یذلو فی الدنیا خطا بنشی گمراهی بیلار بنشی دنیا کې ولا یشقا فی الاخره او بدبخت بنشی اخرت کې دنیا مخستان او اخرتم مخستان سوک یو کار کیږي ویز اللہ د دنیا و آخر اخر خسته دعا وکړه خو دا, دا دعا مله تا ما ته س دوا وکړه دا تا غوړه بهترینه خسته دعا وکړه چې د قران د شپاله س می سپاره د مننه ته دعا وکړه دنیا او اخر د دعا را خسته شه دنیا کې گمراه نشي اخر کې बर्बाद او تاواني نشي خسته دعا نو دیو جنا حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ اغه صحابی چاغه لقب ملا شوې بحر الامه د دي امت درياب اغه صحابي چاغه تا لقب ملا شوې رئيس المفسرين اغه صحابي داته خخ القاب ملا شوې زياد احاديث زياد احاديث په صحابو کی د عبد الله ام نه عباس نقل رضي الله تعالی له یا زیات <وزیدو> احادیث حضرت ابو هرره نقللی د دو صحابو ن زیات احادیث نقللی ولی ر وج السلام د دو زانه زانه کارنامي عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ یو وجدوا زیات احادیث چاغه په پیغمبر پاک نه سخلین راوتل لوغه بلکل لیکن میلم نه نمیلمغه ان ټولباو لیکل پری خو دي نن می ټولباو ته درس کوي می ته کلا یو طالب العلم لیکل پری وی هغه علم پات کی علم نخکه مخک نزی زکه د اخو پسینه لار شي ذهن انند بیکاره شي وی یو د صحابو دور حافظی ډیر تیز وي دایمو صحابت د صحابو دایمو حافظی چته باز نیم بلیکل کونکو نه حافظو باندې اعتمادو نن په دې غوږی وړو په دې غوږ باندې نو عبد الله ابن عباس جلانو سبچه پیغمبر دخلنه و تل نغ بلیکل لکل خشل ا یو دا چې نبی اسلام غته دعاوو کړوا بل وجدام دا, دا او چا څوک د خپل استادانو د علماو په دعاوو رنگ شو واقع چا غا رنگ دي تله چرته او د اسمد ته حضرت چراغ عبد الله ابن عباس لوټه د ابودک کلوای خو دیوا بیا غیب شو لوټه دا سي پر خو او د اسمد او سلام ست تپوس وی السلام راغ ته پوس د او د بندو بس بندوبست چا کلوه اواخ سوک حاضر وا غزه کی ودا حضرت عبد الله ابن عباس کړي وای خا لاسه پور تکلو و یا الله هم علمه یا الله حضرت عبد الله ابن عباس تا علم دوخ کتاب نصیب کا اللهم علمهم الكتاب یا الله قران علم نصیب کا ابن عباس تا رضی اللہ تعالی دعا سے کارو کا چ غایبانہ کاری دعا سے کارو کا چ یو تا تو دعا تھی مو خو مخکه مکه یره دېته لپاره چې کنه سم نام او نشان وشي نو موږ یې ناغوریاس یو ورځ کو دا او ځکه ښکاته پر یوټر د لاس موله ګره پتن او دویم حضرت ابو هريره نه زیات احاديث نقلې په صحابهو کې داولې دا پکاره چې داسې زونه منګم ځان کې پیدا کو کنه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی او اغه په لږه زندګۍ پیغمبر د زندګۍ سراد دن سره قربان کړوا وی بس ما نه غوږی خټه دا اوبچه پیغمبر پاک سخورې بس هغه سما کافی کی صداغه نپاتې کی بس هغه ما له کافی پټه سو کوم تجارت سو کوم واپار کوم بس سم طالب او د پیغمبر پاک داسه طالب وای ار سی پر خودي اغه طالب کامیابیږي ها اوبچه کله باغه تا روټه یې ملاون دیر بهوشه شه بهوشه د لوی خو بیام اغا خپل کار د علم نه دی پر خود سفر د علم نن ابو هرره نشتا خداغه حدیث نشتا نن ابن عباس نشتا خداغه غ مشن او دغه حدیث دغه من نقل کو علم د دین پر کار دی د علماء سره مینا د قران سره مینا باهالا لوغه عبد الله ابن عباس و رضی الله تعالی عنہ زمن الله لمن قر القرءان وعمل بما فيه الله يذل في الدنيا ولا يشقى في الاخره الله زمانه تغسره ابن عباس وه داغه چا قران الستو او, او په قران باندې عملو کوه د خبره چې دا, دا سره په دنیا کې چری بیلاری گمراه نشي آخر کې به بدبخت نشي الله ضمانت ترس یو سره د جیل ناو د تارين ندروبه ندروزه چې څو پورې داغه په سره نی پېشي وي څو ضمانت یاو کوي ته ضمانت کوي دې او کدا کار به ضمانت زمانت ډلووی کار دی که نه اسان کار دی زمانت د چا غتل ګران کار دی الله خپله زمانت دغه خلکو غستې چې قرآ للی او په قرآ باې عمل کوي الله و زاران منې ما د داسې خلکو چاغې به دنیا کې چرې بیلارري نه شي آخریر کې به بد بخته نه شي اللهبراء الله زمانهتهې نورسه کې ون دخې نهڅ غواې دو سرې سال یا ساته قران دا چې یو کتاب دی نو دا سلور ډیوټيانه چې چا وکړي واکه دا پیغمبر سي امت دي دا پیغمبر سي وارس دي یو ډیوټي قران لوستل لازيره لکه کومه چې ډیوټي دي ماشومان او استادانو سره ادا کړي دا دوهمل ډیوټي تفسیر معنا ترجمه سره دریمر ډیوټي احاديث د کول کده مشکات احاديث وی کده ریاض صالحین احاديث وی کده بوخاری د مسلم احاديث وی او سلور ډیوټي ورثه پاکی د اینفس را وستل دا سلور ډیوټيان سوچ د سلور کانو کې پیغمبر وارث لیکه حدیث کې راځي ال العلماء ورثه الانبیاء علماء د امه اسلام وارثان دي غما واستان کم حالک دی چدا ساتا نی نی نی نی دا بیا مسلام واریستان هغه غولمادي چې دا سلو ډیټانې کوې یا ساته دا نه چې ې نه در ته نه تعالب شته نه د قرآ بیان شته نه تقری ته عکه دا و او ب دا د پی غمبر عالی خو دی ک نه نه نه نه. یو زمو استاپه نسبانی علما دي یو ده الله د پنزبانی علما دي یو ده پیغمبر وارسان دي د پیغمبر د امبیا وارسان کم خلق دي اغه خلق دي چا غذ اصل اوټیان ادا کوي خلق او ته په حاضر قران خي خلق او ته ترجمه او تفسیر قران خي خلق او ته احادیث د پیغمبر پاک خي چما تو مدرسه کې ناش خلق ته چاپي یو او دغه څه قران او داغه پیغمبر ورواز سے دا نه جره او کا او زم ما خولیاں نر سے چینه نا علماء اگدی چ پ جماعت کے ناسی مدارس کے ناسی او د انبیاء علیہ السلام کار ک یو صحابی دا ابو حری رضی اللہ تعالی عنہ درس شروع د پیغمبر پاک دغه سے لا درس نا او بازار کے چکرو لگاو پتہ جلا نو غر حدیث کے رازی و خلکو تاسو تجارت کوي او د پیغمبرې پا کو و سب تقسیمیږ په ماتو مدسه کې و ش تاسو د پی غمبر په استې س تاسو د پیغمبر واسانې او متیانې د دو کا نه بندکه و سما غنیتونونه بر راغلی ساونه بر راغري موکم د پی غمبر او متیانې ال جم ډکشه یو خوا د خواګوري م بیا ل سلام ساحبه منځ ک قران او حديث ورته کي د حال کې یو خوا ګوري بل خوا ګوري په دې کې ابو هريره هغه رضی الله تعالی او معلومه کوم کله کې د عوامو کې کنه د تاجرانو امتحان یې هغه صحابي وایي اي ابو هريره تاسو د جمعه ترا وو خود پیغمبر چته تا و تاسو دا غوي و د سانه نصشه تقسیميږي چمنګ کې ابو هريره اور او ظالمانو داش نبی عليه السلام ناشته صحابت چا پیر دي دکستا سوي سره پیغمبر اومه ته نه ویاو نو د پیغمبر اومه د تاسو شتا سوته منتقل کی داد دا پیغمبر ویاست ده من ته پادې کی ویاذ من پکار نه لغ دروازه بیا کولاو کړی ته حالت ننم کوته قران زدا کا قران سره مینه پیدا کا ویاذ من پکار نه یا ساتي داداسي کتاب له چدا saluto اٹھیا نسوکې نو انسان د تېرون روباش قران کریم لکه وخت چې کوم آیات ول شو باچا سې ولستو کتاب انزل الله الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى نور اللہ ویده قرآن پیغمبر ما تا ترالی گلی صدبار میرا لی گلی دید پار چدو باس خلکو لرا داغت یارود شرک نا داغت یارود گمراہی نا داغت یارود بدعاتو نا داغت یارود رسوماتو نا ماوردی پا دی مقام خیخی معنی کریدی ایلال نور قرآن و نور قرآن قران ناله تعبیر پرانا سره کوي یوز نو بېشمیر زیا او قران ته الله نور رڼا ویل دا دا ایوب په کې ښکار یغو خووبت په کې پیجن دا ناله ناله نو تیارو شابه معلومات کیږي دا خووبت نا الله سوره ینام کې مونږ ته او من کان مایتن فاحینا هو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثل في الظلمات ليس بخارج منها الله ويغسل شاغم ملوي عاسوق چاغم ملله پهلم دو قران علم دو قران وسر نشتا توحيد وسر نشتا الله ويغمل اگر بچې ملله هغه نفس ملله چې غسر د قرآن کریم تحفه موجود ندا منګا ځان مسلمانان وایو قرآن را سره نشتا په قرآن په او من کان مایتن آیا سوک جی وی ملله په علم د قرآن باندې فاحینا فا هو الله وی ز جون ورک ما غتا قرآن باندې فج لهو نورا او ګرزو مندي انسان لرغنات پرنا کیسو مخه تیار کړو پورا قزان د تیرین عباسي نو قران زده کا او چې قران زده نشو ټول خلق تیار کوي ټول خلق داسه تیارو کې نو بي عليه السلام زمانه وګورا د آیات کی ملاو اخر کی ما چکم لوسه وین قانون من قبل لفی زلال مبین اگر چې دا خلق په حاضرادو د پیغمبرنا خا مخاف ګمراه اخکار کی وداش اخکار ګمراه کی پراتو چې خپل ځان دشمنانو داش ګمراه کی پراتو چې خپل اولاد دشمنانو داش ګمراه کی پراتو چې خپل قومونو دشمنانو دخپل زان دشمنانو دخپل اولاد دشمنانو نبی علیہ السلام ابو سفیان تا ویزا ابو سفیان آغوا کیا ما تا بیان کا چتا پا د دا کې کی کمکار کلے ہو پا غتیارو کی چتا کمکار کلے ہو تم مسلمان نوین آغوا کیا رات بیان کا ابو سفیان واقع بیان اولا آنبی علیہ السلام دسترگو نا اوخ کی بیدی او جللے اوی واقعا داوات چه په سفر سفرت لما حضرت تاوی نبی علی سلام تاوی لما اخ پلی بیبی تاوی که زمن کرا ما شما پیدا شوا لما شما بجوانده دفن که پخارو که زکا عرب و قانون داو زرار او دا واقعا رازی زرار لما زمن کور که یو ما شما دا چه کرده دا ما تا پوسو که دا اخ پلی احلی بیبی نا چه دا ما سو مصوغ دیرخیست هغې خبره زمانه ګډه وه خیر خو کور کې بته پټه نشی پاتې کې مات دی ماتهپوسو کو نهما ته ای بیا چې داته غ دا کارو اشپو ما دا ته ې پرې خودی دهځکه هغې به سفرې کوی د یو ځای بل ملکه د عرب او ټول پروګرام په تجاره تونو او سم د ی پهخواو ټولې ګټې دي خورونهدي چېک خلک ترې تاسو بهکتې لاو ټول بوي امرو و حجون لخصوصا خواه مزدوریم خدا خواه حجون و امرو را ویزا دعنما ماخ پل لور زانسر روان اکلا او بیلچی او کود آلمیم زانسر روان دا او ما خپل لور د پار خندک کنسته چاقا می پکی جونده خوخولا نو چکلا ما حندکنسته نو ما بخار دغه نه راوخ کلی نو کنا کلا وسه ما په ګيره باندې خاور پري وتا د دې لور برا منډه کلی زما ا بازار ګيره د ګند شو راخاور ګيره به لا پاکه کړ مقصد دا دی ګوره جاهلانو گمراهي کیو تیرو کیو خوبيام د پیغمبر اغا سنت دا غي په مخونو باندې موجودو حته دا چې ما د غول پرکو نو د خپل د لاسونو نمخ په لور اونې او پا را خار کې دغل کې مکه خدا ما په د پاسه خاورې اړولې نو دې لور ماتوي یا ابي ما تفالو بي از ما پلارات ما سرسکه از ما پلارات ما تا زه دل را واستریو مده زلا اغه دا چې غواله ما په د پاسه خاورې والولې دا, دا ج حالت نو د خپل بچو از زمنګ چې ما شوم د شپې جاري لپ توخه او ته په راشي مونږه د شپې په ډاکټر تڅغلو مونږه یې را ما شومان دینو خپل او هغه دا ستاره سپنو دا تاسو چاره واسطه دا قران او نبيه عليه السلام بجلال خپل بچو دښمنانو سره د خپل ځان دشمنانو چې په دې عقیدت ل الجہنم ته سې رسیدلو سورته ال عمران کې وزو کرو واتسمو به حبل الله جميعا واذكروا نعمت الله اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوان وديو بل دشمنان وای زمانہ کتابیات کی زمانہ متیات کہ ستاسو مس کی مینا ما فدی کتاب باندہ دا واستے دا فاللہ فبین قلوبکم ستاسو ظلم ما یو بلک دا سی ور واستے دا فاللہ فبین قلوبکم فاسباتم بنیمتی اخوانا تاسد یو بلرونا او گرزیدئی نو نو اوپر دے دا آغا د زرگون کاله دښمنی د ساولو کاله دښمنی هغه الله په دوستۍ بدل کړه په د قرآن باندې علم ککلي کې دښمنی وی وای مرار څنګه استاد مې نه پړې د سر دښمنی اوسه سره قرآن ته زده کوم بچې به ته قرآن زګي ګورا دښمنی ته بیان ګوري وای مرار قرآن باندې زده کوم دا دوستي دا اولفت دا مینا دخصه راولي د قرآن راولي سوره انفال کې الله پیغمبر پاک ته وې لا ان فقت ما في الارض جميعا ما اللفت بين قلوب ولكن الله اللف بين قلوب پیغمبرک تا ټول مال دنیا خرچ کړو وسو سپن نوتابده خلکو د صحابه مسکین نه وره واستي دا مينه د صحابه او استاد مسکه ما په دې کتاب باندې را واستي دا او څنګه مینه به راغلی وا خپل ځان تنه ګوري خپل اولاد تنه ګوري خپل بیبيانو بچو تنه ګوري د پیغمبر مې قرباني یو صحابي په نبی عليه السلام چې کله د نېزي گزار کې داسې مینا ور قرآن د دین داسې مینا راخه یو زما استاد مینا ده خو دا اشته چې تر اوس داسې یو حالات جوړ شو په یو استاد باندې اواو د کېداری د کېداری مله چې تخلاص مینا نشته ولږ خوګ نشته د صحابه او دا سیر مینوا چکه لا غشه په پیغمبر راځي نو کدي زمانه کې ما تاوي ګولې په استاد لګي منګبتي پټې ما کوم بيان کوي نبي عليه السلام باندې چکه لا غشه راځي حضرت طلحه لاس تاسه کوي نبی عليه السلام بچ کي یو پلزان نيزه ثاني سي او يا غشه په پیغمبر لګې دل او او يا غشه او چا ور کړه او یا غزار صحابي نبی عليه السلام بچ کړه او صحابي غزار نه دګی دا غزار ټارګټ سوکو پیغمبر پاکو نبي عليه السلام بچ کړه صحابی او صحابیو خلزان به محققو نبي عليه السلام زکوي کو سوک جون دې شهید ګوري نوتل حتري دا جون دې شهید دې او یا غزار لګیدلې خو بیا امزان ته نګوري که بل گزار که دنو بیامو تا زرزاز نیز دیکی دو داشه پتنگانو خلکو زکا الله داغی پا بارکی وی صحابا خو صحابو لقد فاللہو عنهم زماد قسمی ما دی صحابو تا طول ارسا ماف کری کلوی لقد عفا عنكم زماد قسمی پیغمبر اماو تا ماف کری تاو تا مافی کوافا پو دا سه شجاع، دا سه با عادر. دا مینه چه اغی، دا اغی پزلونو که اللہ پا دا په جیداد نو راگلی، دا پا سر راگلوه، دا په دیدین و پا قرآن راگلوه، پیغمبر اغی تا دا اللہ کتاب خودلیو، پیغمبر اغی تا اسمانی اغمیشن خودلیو، زکر پی دا مینه راگلوه، نن که منگ تا علماء اسمانی میشن نه، قرآن نه، ار مینه تا خیب، اغی مینه ختم شوید دین سدا دایا ساته چتدی کتاب سره د چا مینادا د الله سره مینادا زکر الله ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله پیغمبر و کبا سره میناک ولغالی نظم سره مینادا الله سره میناک وللی او پیغمبر سره مینادا الله سره مینا وی دی قران سره مینادا الله سره مینادا اللہ وی کسوک ما خوشا لولوالی ما تا نزدیکت کولوالی نو قرآن زدہ کئی اقرا سورت علق کی رازی کنا سورت علق کی رازی اقرا بسم ربک اللذی خلق لبیع رست بیعوی اقرا وربکل اکرم اولو لزمہ کتابو اولو لزمہ کتابو او نو پا اخر د صورت کې وی وقته ربا ما ته نزدې شي قران لولا ما ته نزدېکته ملويږي قران لولا د جهنم نه بچ کېږي نزدېکته د کتاب راځي د جهنم نه اته بچ کېدو سبب د کتاب باندې راځي چې جهنمیان کله جهنم تلار شي سوره ملک راځي تبارك الذی سوره اصل بخل کو یاد کړی پوخابدي بشرانو یاداو لوسه لمشهان یادي او نه کشران یادي سوره ملک با خام ها خا د خلکو کله کله لستو تبارک الذی با تبارک الذی سوره کې الله سوې سو اي اگ جهنم يا انت جهنم تروان شي حديبي اور کي قالو لو كن نسمعو او ناخلو ما كن في اصحاب السير هاي کوم دا کتاب اور دلوي الله نفسستا ستا کتابم او رے دلے وے پوگو گونو باندے یاس داغی او رے دلو نرستو منگ پاگے زان پوہ کلے وے ما کننا فی اصحاب سعیر اللہ منگ با جہنم تنورا غلی خوالا جہنم د جہنم دراتلو وجہ داو منستا کتاب نو او رے دلے منگ ستا پا کتاب زانو پوہ کلے زکر جہنم ترالو یاس ساتے سبب دتلو جنت قرآن دی سبب دمنکی دود جهنم نه قرآن دی زکات دی کی اصل مقصد د توحید دی قرآن په کو توحید توحید دے دا د سې کتاب دې چې سړې د جهنم نه بچ کې سړې رنات دا ولي نو اغا یاد سورت ال عمران سورت انام عوامن کان مایتن فاهنا او جعلنا له نورا يمشي به الناس کمم مسلو قران می ورکه اغلا د تیارو نمیره وک او هغه قران ولغه سره موجوده په تیارو کې خلقو تا غره نه خی چرها شزان رناتک ځانګې د قران ن تعبیر الله په لغه صورت سوره شورا اخر کې کی دوه 500 یاد کې وکذا الک اوهنا الیک روح من امرنا ما كنت تدري مل کتاب ولل ایمان فلااکجانله او نوررن نههدي من من عبا د نه الله و د قرآ ماره ویږ دا روح دی د رو د پااره غضا قرران دی او د دا بدن د دا پااره غیضاخوراک ک دی بغیر دخوراک ک انسان ژونې نشی پاتې کې دے نو بغیر د قران او د اسماني مشن روح ژوندې نشي پاتिके وه اسا دا کنه ده یو سړی خوراکونی کی بیا نسبت نه خوراک منه ده کنه بالکل اوګه موتهګه ما څنګه ځان هادا حسابوي خوراک ذکر دا بدن جوړ له د خاورنا نودي له ضرورت د غذاد خاورنا روح راغله د برنا نو اغه له او خوراک پکا د برنا بله نا کوم ش راغلو بله نا قران راغلو دا غذ پرد قرآن ضرورت نه د خوراک بندو بس سو منګه کو ګډم لوم وبس کو چس خوراک کو خود روح غره من خیال ساتو نه د موس خیال ساتو نه د دن خیال ساتو یا ساته عبادت سرا قران او اصل عبادت هغه قرانو لکه حدیث کې راځي نبی عليه السلام افضل عبادت امتي القران بہتر عبادت جو امد زمان آغا قرآنی کریم دی بارال قرآن کریم درانا کتابو خلق پیرو باسم در تیارو نرانا تا زازک دانی غلار د دا مستقیم پا موٹروی چکلا گاڑی پیشاور نا پا موٹروی بانی خوشی کی او گاڑی یو خوادی خواب پا مول نتاوی انترچین بانو داریک بکنده با تا رسی گی کنده تا برا رسی گی لاور الا <سؤال> واذا قران كريم سیدا ما ترات لهي وان هذا صراط مستقيما دا قران كريم تعالو غلار دا کو سوق ما تدازي پدلار قران خپل کې ما ته نزدیکی کې په باندې ما ته رسي کې باندې د نه بچ کې په باندې جنت ته رسي کې نو په قران کتابو ځکه دکی مشهدا نبی علی السلام او ګرام بی علی السلام دنیا کې سفر خړو د بادشاہان مقابل کې ولالو د قومونو مقابل کې ولالو خارې خپل کانو پرې خړو تنه تنها موسی علی السلام یواز دې او فرعون ته وې فرعون ته یواز ولاله خو پروا نه سجماوه ملکی وې الله او ته وې اذا حب الى وسال اسلام فرعون تلاشت توحید بیان کا ځکه نو توغا سرکه شکړی دا <sapó> ابراهیم علی السلام تو غوړه د نمرود مقابله کې ولاله د خپل پلار عذاب بېمانه مقابله کې ولاله خو فروان وکړي د مرنه نو یریدلې دور نن نو یریدلې د قومو د سزاګانو نن نو یریدلې د بادشاہ د سزاګانو نن نو یریدلې دا لا د حکم پابندو او دا ری حکم تابعو پلارو تویداب وکم دا وکم وی کا وس چکي يا بتلمتابدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا خپل کار نفريري از ما خو غپلارا داتد سي عبادت کي نه اوري نه وینين تا ته فيدا نقصان رسوي شي داد ام بیاو کارو د پلاو بروانو ورخله د بادشاہ حالو سزاګ غور او ورته قرزو له شپږ میاشتې دغه د سيزونو د پاره جمعکې دا د ټولو نزيات خشاک د ابراهيم عليه السلام پلان جمع کړو د خپل زېد سيزونو د پاره سوچ کاه تا ما ته خلق د ګډونو هر با وایې ما د خلق ستای نه کوي ته چې دا قران زدا کې قران بیانې سی خبره خلقو ته کې خلقو به په خان وله حالو به په سرت بد کوي خلق به کنزل کوي ابراہیم علیہ السلام کم جرم کرے ہو چپلار داگا دا پارا دور بندو بسکے بادشاہ داگا دا پارا دور بندو بسکے ایر تون قوم داگا دور بندو بسکے زادن مسیح لیکنی یاو خض بیمار او بودھائی ابراہیم علیہ السلام پومت کے واغی وین کز جوڑ شما لزبم سی صدق شاگ دا ابراہیم علیہ السلام دا سی زلو پارا میدان کې غرزوما نظر منلیم اګه جوړ شو اګه خپل وسوکه الله اکبر او ټول از یاد خشاح ابراہیم علیہ السلام پلاخ یا ساتا د دې سزا کارونو وازمن نکان نو, وازم نو یری دي الحمدلله ته کو دی یو کنزله صدا د یو خبر نځ په کینې نواز الحمدلله توحید والایما زه مسلمان مومن موحد دا دا دا دا ما داد توحید واچ د قرآن د من شوي دا بز ما اولا که دعا بیل کن نانا چه گوڑو نا یا دیگه آش ابراہیم علیہ السلام کلاورت غرزاؤ راغا یوازو که حسبی اللہ و نیم الوکیل الله زما کافی دے او سخزی موار دے زما ولی اغا خدا لی دو چدا دالان ڈک خشاک ناپدی کبما سیزی ویسے زل خیما ایر ایر خیما خود اللہ پیغام پر خودلو تا تیار نیما کماوت علی کماوت اتا پته اولیګه چې ماوت اتا د فدیلارک فلانې او فلانې ناشته آی امنګ با اکارو توبیا زانه کاوتوم سه خلا پسې ګرځې دا حویبراهیم خپاغلا اورب ته رېدو خبه خندل او پروانستا او چې الله دا منتخودل نمروته خود او پلارو قوم ته خدا چې تاسو خداغه سازش جوړ کړل د سیزونو پروګرام هم جوړ کړې زما دغه ور هم د الله مخلوق دی ماران هم د مخلوق دی شرمخان هم د مخلوق دی نو چې کنا تبري کې لي یو هفته پور ور بلیدا خشاک دوه زیاتو او یو ریوات کې راځي یو میاش پور په غبان ور بلیدا او دا هغه کپلې هغه یو زراغه تری قدم نو وسوځیدلې او هغه د اوس په رسی چاغه پټللې هغه ټول لګل شوی شیزه دي دادا اللہ قانون دے زادو المسیل لی کلی تبردی دی کلی دی اگر اسیج دو اسپنے اگر سوی او د ابراہیم علیہ السلام یوی ویخت اگر نو سوی تبردی دی دی آسد او دا سی دا معمولی پلارم نو دا پلار سی معمولی سرین نو دا تولی بادشاہ ای ومیسا ٹکس دا اگر پلار تبا ٹکس جمع که دا نمرود بادشاہ به با خپل فیصله نه وروله چې سو پوره به د ابراهیم علی السلام پلا آزر د بادشاہ پر سربانه تخ نه یو خوده آزر په ها سربانه او چې کله ابراهیم علی السلام کو وکړ پلار پلا راغه او خپل شایي ټوپه او کوله راغستا او د زوی پخپو کی گزار کروی بچیا ما ما شرم آو زمان کو دلوی زد تے زمان دلوی مقام دے ما سدہ شرم دے خلقو تا او چې چھے دا پلار سکے او زوی سکے پلارو تاو المنت کرے دے او سلور سوا پیغلی جنہ کئی اغلی خلقو نظر کراوستے وے ابراہیم علیہ السلام پلار دا پارا آزر دا پارا سلور سوا پیغلی جنہ کئی پر نظر کراونا خلقو نظر ک او دا هغې له به خوراک اوسکاک د خپل خپلو کوروو نه را ته خپل خپلکو ن دا چې ابراhimم اسلام پلار بهدن د د چې دا نه نه پهې خوراک ک خپل بندو بس کوی او چې د براه السلام کور به صففا کوو نه په جاری نه صففا کاو وخته ببرکل تبریدي کړي دي ت قتل کبراه د سات مشهور مور مو مو وخته به باباګله او داسه په لن باندې جنکه وړې دی او داسه به دا یو کور صفاقاو پخپلو وخته باندې دومره معزز خلق تېبراهيم عليه السلام پلار خو ابراهيم عليه السلام هغه عزت دا پلار ته نګوري د الله توحيده د الله دین ته نګوري هغه ټول د خاور سره خاورې کول او د ابراهيم عليه السلام هغه مشن الله نن دنیا کې او زلا زکه لازم پیغمبر ته وي وَتَّبِ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا تَابِ شَادِ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام دَدِن نندہ کمہ کعبہ چه خلق دا غیتا زیو چاپین تواف کی داد إبراهیم علیہ السلام اغا جوڑا کروا اغا تا اللہ بیدو وَاِذِ يَرْفَوْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَا مِنَ الْبَيْتُ وَإِسْمَائِلِ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اغه ابراهيم عليه السلام نو قران دا سه خسته کتاب دی موږ دی ابراهيم عليه السلام د واقعنه خبرو موږ نو موسی عليه السلام د حالاتو نه خبرو که قران نوې متفطد لګی دا متصطد لګی دا رنگی دا بیان عليه السلام حالات را غستې اغه څنګه عاجزي کړي walla تا تکلیفونه پر اغه مصائب پر آگلیو اولادون نو اولاد دچار نا گختےو تکلیفونا د دربار کے ولالی ایوب علی سلام یو پیغمبر دے جوندے دے او تکلیف اتر لسکالا بیماری پر آگلیو او دالا دربار کې ولالی صورتی انبیاء کې رازی سنگوئی و ایوبا ازنا دارب بہو ان نیم سن یزور وانت ارحمر راحمین الله ایوب علیہ السلام یاد کا چ تکلیف غتر سیدلی انشاء الله دې تکلیف لرقول والا بل سوق نشتاب بغیر استانا اتلس کاله بیمار ده ټوله dane dane پښه تو بدن دا غ دانش وبښو اتلس کاله صورا صبر نا پیغمبرو الله وفک شفنا ما بی فست جبنا ما دا غدو آقابول اکلا او پاغا چکم غم و تکلیف و درد و اغمیت پلگ وقت کا ما ماوی چد دی چد دی جاکی اخ پراخ لاسکا دین بو بروزی دیو بو کی علامبا نو ظاہر بدن بسیشی دی چنین اسکا کا دن نا بیماری بسیشی زمان پا حکم بانے اگورا او علمو ای امسس ک الله بظورن فلا کاشف له الا کالاته تکلیف ورسه هغه تکلیف لره کوله والا بل سکنیستا بغیر د چانه بغیر د الله نه النام كراجي سورت يونس خير كمرجي و ايم سسك الله بضرورن فلا كاشف له الا هو و ايم سسك برادن فلا ايم سسك الله بخيرن فلا ردل فضله يصيبو اوگور اللہوی تکلیب ظل لکو راحت زراول ما ما یفتہ اللہ لنناسی میر رحمت فلا ممس کلا کمی دروازی در رحمت سو کلاو کم داغی سو کبندو لوالا نشتا شیزا بند کم داغی سو کلاو لوالا نشتا الله نوارا کنا منگ در مخلوق دربار کے سربکت کو خفکی کو بنا اکثر زمین رونا یا غریبانا ناپوېدي څوک د قسط ناکام نکړي ناپوېدي نو غریبانا ته دې درگاہونو تلار څخه tụګوري زیارتونو تلار څخه سم ملي جوړی کړی خصوصا زنانا جنگلو سره ماشومان مخي ها ودا ماشوم چې بخته ورجی کاله رالي او پاري باندې ځان مخي چې دا کاله د زیارت کاله دي یا ساتي پکانی کې फायदा نقصان نشته آګه کاله چې دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حجر اسود کاني سره ولاله الله د بمبانو وردیک آ حضرت اسود کانه چې په کعبه کې یو ګټ کې آ کاني سره چې راضي عمر فاروق نو کاني تاوي والله انک الحجر لا تنفع ولا تزرو ا کانی قسم پالات یو کانی نف دور کولیشی نو نقصان ور کولیشی او کانیا خو ځکه کوله ما چې زمو پیغمبر پاک پتا باندې خله یو خو دې دا احساف کولول دا سنت د پیغمبر دی اغه کاله چې د جنت نه راغلې ده اغه کاله چې جبرئیل راولې ده اغه کاله چې پیغمبر په خپل لاس یې خو دې اغه کاله چې د الله پوکور کې خاخه ده دا لا پکور کے خیستہ مزیدار دے اگر کانی کی زمان محربان فیدا و نقصان نشتا نو د عام د سمن درونونا دا دریا بنونا کانی دا اولاد چنونا زیارتونو در گاہونو کگدا او دا بخت اور کانی زما بدن پر خکیگی زمان گزن پر خکیگی یاد سادا دا غلط عقیدہ دا دا عقیدہ دا نو آ. دا دانبياله مسالم بقيدا نو ک پکاله خکیدل وې دانه خکیده نو ایوب علی السلام د بل پیغمبر د قبر نکاله رول او فزان به مخلی د بل پیغمبر د قبر خار به رول وې او فزان په زخمون به ګولوا فدې کې فایده نشته ورو بس تکلیف راغې صحیح حدیث د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم وې بن الله ته او چا لا تکلیف دل رکھول ولهم ته او را وستر ولهم ته الله به نه ل لیکي بل یو پیغمبر زړهغه شپک ش لیکاله شوي او بچنه د قران قیدره لو چې سړی قران نیوی لا ته د څه پته نهږي اخته ارو کې غریب کله دا شپک ش لیکاله شوي او بچنه مې داويږي پیغمبر نوم سره در اتره حضرت زكريا عليه صلوات سلام زکریہ علیہ السلام اللہ توی و زکریہ ایز نادا رب ہو رب لا تذرنی فردن و خیر الوارسین اللہ و حضرت زکریہ علیہ السلامیات کا چھ زمائیو پیغمبر دے چالا مالا بچے راکما تشتور مپریدا صورت علی مران کی نازی چ زکریا علیہ السلام حضرت مریم ولدا بلا موسم می وی اوس رکمری کی پرتی وی نو مریم ایت وی انالکی هازا یا مریم او مریم دا بلا موسم می وی تا ترکم زین ستا خوشت تجارتم نشتا ستا خوشن او کریم نشتا ستا خوش وزارتم نشتا اس دې نشته او تعالی دا بلا موسم میوي لکدي وه کې خټکه اندوان راځي دا کمز نه تا تا راځي نو مریم او توې قالتو و من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دا دا لاد طرف لدی ماته نشته الله را کوي چې به له حساب هم لري شوق کې لو پدغه زې کې او نوخذې د زکریا عليه السلام شکراره هنالك دعا زکریا ربه ربي حب لي ملدن کا ذریا انك سمیع الدعاء یا الله مریم لبلا موسم میوی ورکه نو الله زمام د بچی موسم نوي ګریم سپینې شوی دا سر مې سپینې شوي اودو کې مې زالې شوي دي خزمي بودې دا د شپه ګوشلو کال بودایما الله زمام د بچي موسم نه ده خمال اداس بلا موسم بچی راکا لکه څنګه چې مریم لا بلا موسم مې ورکه محتاج وینې الله تا پیغمبر دې جون دې د خژشتا او زالې بچي نشي پیدا کولې بچیت محتاج دې او دې لکه <مالا> ه سور کالی د اووشو تا ک سر چرته نه چې پلنی زیره توور ش کاه سله او چېرته تاالله بچ میلا نه داس په ګز د میدانه دو به والله ورشه تاله <تصفح> بچ میلا نوشه د میدان نه نه سبا. پدرگاہونو نه ملاوېږي بازارثونو نه ملاوېږي پپيرانونو نه ملاوېږي داد الله په خواخا په فضل ملاوېږي انبيادي جونديري او طاقت د بچو زال نشتاچ بچي زال پیدا کی الله وسوي دوه اخري توอายุ غوختا الله ویمه فاستجبنا له